Uh, date yeah. och så FML för Fuck My Life, <laughs> FNK. Fuck My Kids, nej fyra. <laughs> <laughs> oh, ja, Åh, det var inget. <laughs> det var... <laughs> <laughs> snälla, kan vi inte bara ta och inleda med det där? Det är tur att jag spelar in nu. <laughs> Började, började du precis nu? Okej, okay. ja men då är vi igång, absolut. Hej på er och välkomna Varför till... Varför skulle inte jag få börja? För? Ja men det är väl klart du får börja. Men då känns det här som din podd, jag bara, yes, Nej, är jag var en gäst? Nej, det är vår vi sidekick, är det? <laughs> Nej. Känner du att jag är Batmans lille kid? Vad heter han? Du vet inte vad han heter. Nej. Vad han är unimportant? Robin? Ja. Jag vill inte vara Robin. Du kan vara Nightwing. Nej, jag vill vara Batman. Nej, jag är Batman. Jag är alltid Batman. Men se, nu blir du centrafiguren igen. Nej, det behöver inte vara. Nightwing, han har sin egen lilla... Ingen vet vem det är. Alla vet vem det är som vet något okay. Du kan vara Catwoman. Okej. Okay. Hej och välkomna till vår podd. Nu fick jag inleda den här podden. Det var ju trevligt. Och då har vi Robin, min sidekick här. Jaha. David Wallström. Nightwing, om jag får be. Och eh, hon som tar all uppmärksamhet från mikrofonen här, det är ju Hanna Karlsson givetvis. Batman. Batman i hennes ögon. Och det här är alltså det andra avsnittet av The Pod Couple. Ja. ja. Vi har klarat två avsnitt i alla fall. Nej. Snart, har, ha, riktigt... snart har vi det. Jo, jo, vi får ju se hur det andra går. Vi kanske bara så här, shit, det här funkar inte. När, när de lyssnar på det här så har vi ju klarat två. Ja, just det. Om de lyssnar på det. Ja, men vi då. förutsätter att vi kommer att köra en avsnitt här. Ja, det har vi tänkt. Och eh, vi är tillbaka efter, vi hade ett litet uppehåll, det har inte ni märkt. Nej, för det första avsnittet har jag inte sl släppt <laughs> Inte just nu i alla fall. Men när det här släpps så har det lyssnat på det första förhoppningsvis. Ja, det känns ju, det är ju som att hoppa in i en serie på andra avsnittet. Ja, Man vill går med inte. från början. Nej. Nej. Absolut inte. Vi har lite ämnen idag eh, ja, som förra gången. precis. Lite spännande ämnen. Ja. Eh, väldigt eh, vitt skilda ämnen jämfört med förra gången skulle jag jo, vilja säga. Ja, och jag känner som att vi har liksom verkligen funderat eh, ut på vad som kan vara intressant att lyssna på. Ja, det tycker jag. Men idag Jaha, tror jag, jag att det ändå kan bli lite mer diskussion. Det tror jag. Det tror jag verkligen. För förra gången var vi så himla snälla <laughs> mot varandra. Ja, vi bara höll ju med hela tiden. Ja, vi bara, jo men vi gillar ju äppel båda två. Ja. Alltså, jag kan väl ändå förstå de som har android. Ja. Skitsamma, det är inte relevant. Vi vill ju ha lite diskussion, lite fight. Handskarna är på väg av, ja. så att säga. Nu jävlar. Precis, det var ju bara en liten testgång för att se om vi klarar av det helt enkelt. Vilket ni förmodligen märkte. <laughs> vi satt och bara... Snakar skit. Ja, men idag blir det inget skitsnack, idag har vi verkligen seriösa ämnen. Oh ja, då är det dags för diskussionstimmen här i P4. Nej, det är det inte alls det. men vi kör Varför väl... du sådär? Jo, jag vet inte, jag ville låta lite stel och tråkig, seriös. Okej, okay, för det vill ju bara lyssnare lyssna på. Ja, men det var du som sa att det skulle bli... Seriöst? ja Det blir det inte. Nej, <laughs> som ni märker. Men det är i alla fall... Eh... Ämnen som faktiskt är kul att prata om, tror jag. Ja, det är Där man vi, har skilda åsikter. Ja, absolut. Så ska ska vi... vi kicka igång? Där kommer. Jag tänkte säga det, men sen märkte jag att du var på väg där, så då lät jag dig ta det. Åh, oh, sa jag det? Hannas catchphrase, alltså kicka igång, eller kicka ska in. aldrig mer säga det. Aldrig mer säga kicka igång. Ingen kicka igång som hon. Hanna, säger Hanna. Första ämnet. Ja, första ämnet vill du berätta. Batman. Yay! Okej okay, då, vi ska prata om barn idag. Och barn på sociala medier. Holy child support Batman. That sounds fun. Och så kommer vi att avsluta med lite FNK som betyder fuck Mary kill. Ja, inte fuck my kids God. som vi ropar det. Nej, som som alltid kommer vi avsluta med Fuck, Mary, Kill. Och det, det är ju liksom... Det är vår stående också. punkt. Ja, men det är ju det, det jag tycker är kul i alla fall. Så jag hoppas att eh, ni lyssnar nu. För att, eh, du bara trälar igenom de andra delarna för att komma till det roliga. Ja, eller hur? Ja, men absolut. Um. Barn och barn på sociala medier alltså. Ja, har du någonting att säga om den punkten? Längtade du efter barn för det första? Eh, ja, det gör jag. Absolut. Jag Kommer att bör... spinna på någonting efter bröllopet? <laughs> ja, det, det beror väl på. För just nu, situationen med, hos min sambo och mig, den har inte riktigt ekonomiska förutsättningarna för barn, om man säger så. Bra tänkt. Det ja. gillar jag. Att man har en stadig grund. En stadig grund, helt så jag så. Ja det, ja, det var lite så. <laughs> <laughs> nej, nej, men absolut. Jag, är, jag har länge känt att jag är liksom mentalt redo egentligen ja. och liksom bli förälder men sen för jag börjar ju faktiskt närma mig 30 nu. Jag tror att det skulle bli en riktigt snäll pappa. Jag tror det men jag är ganska svårt att bli arg Är, men, det, men är sen, det Emma som får ta? Nej det är inte säkert. Gå alltså, samtidigt... ner från gardinerna. <laughs> ja kanske. Nej, men du började uppe men tror Så, drack, klätt, drack. <laughs> så jag, är lite, jag är lite Homer i Simpsons då, ja. och Emma är Marge i så fall. Och skämtar de här med Homer i skit? Elak mot Bart. Ja, men han är också den som tryggar ungarna. väldigt särskilt. mycket. Nej, men samtidigt så här, jag, jag tror jag skulle bli en ganska snäll, lite curling förälder, tror jag. Det skulle mm. bli. Men samtidigt så har jag vet jag mycket väl att jag har min fars temperament. Min far är ingen aggressiv människa på något sätt, men om liksom saken inte går som han vill, då alltså han har kortstubin och det kan jag också ha. men så Jag kan tänka att du visar lite inte, nu går jag runt huset ja, så står upp och skjuter hagelbussarna i trä, typ Ja just det, för jag bor ju ute på landet i en stuga på 30-talet. det är så jag ser när här det är så jag ser när <laughs> Inte riktigt så, jag har inte vapenlicens. Nej, men skjuter, du jag ja, Men du förstår vad jag menar ja, det men... så <laughs> Nej alltså jag vet inte det Är, är väldigt... inte du den som drar i undan det, det kan jag nog göra istället för att bli förbannad. Det är ju mest alltså när, det, när jag är lik min far då är det ju mest När det gäller liksom att saker inte fungerar som de ska wow. om, man till, om jag ska koppla in en ny stereo Och det fungerar inte Då blir jag förbannad liksom. okay. eh, Och det har jag väldigt mycket efter min, min kära pappa Och vi, gans, vi kan vara ganska långsinta Båda två så jag tror att jag kommer bli ungefär som min pappa som förälder. Och han hade ju inga problem att ryta i. Liksom om, eller säga ifrån på skarpen. Liksom. Nu sitter han och försöker äta upp sin hand här. Det ser inte ni tyvärr. Du så sagt. Alltså, nu är du redan spånad i väg. Jag kommer hellre göra en podcast än pappa känner jag. Nej men förlåt. Nej, men, jag tycker om min pappa. Det var inte illa menat. Nej, Min, men... pa min pappa är väldigt viktig för mig. Du märks. Och, ja. Och jag hoppas att jag kan uppfosta mina barn hälften så bra som han har uppfostat mig. Liksom vår hälften så bra pappa. Fint sagt. Ja, men det, det har jag sagt till honom också. Aa. det hoppas jag han vet. Fast jag vill gärna komma tillbaka till ämnet. Ja, barn. Vill du Precis. ha barn? Så jag har ju inget förhållande. Jag älskar barn. Jag tycker det är underbart mysigt med barn. Och eh, jag ser fram emot alla runt omkring mig som har barn eller kommer att skaffa barn- eller är det på väg att få barn? Ja. Men det är så himla skönt att lämna dem sen. <laughs> ja, men du känner alltså, att när man umgår är med mitt, barnen är så är det mitt. jättehärligt. Men sen vet man att... Det är att... inte mitt ansvar. Nej, precis. ja men det, alltså, det, det kan jag förstå, absolut. Men jag har alltid varit stora storasysterrollen eh, liksom, och tagit hand om mina småsyskon. Och jag blev ju storasyster till mina två småsyskon vid... Ja, När jag var 9-10 år. Hur är det var okay. väl då oftast där? Då, vet, då började man ju ta ansvar. Och liksom sådär, jo. Vilket jag inte har haft något problem med. Alltså jag har alltid känt att jag har växt upp snabbare eller lärt mig mycket av det. Ja, precis. Men att det kommer till den här ska jag ha barn själv. Det är klart att jag. Nej, det är inte klart. Inte... Jag, jag är väldigt osäker i dagsläget. Jag är 23 år. Jag ja, har nej, men... hela livet framför mig. Ja, det är ingen som. Nej. Liksom... Och är det ingen som vill skaffa barn med mig, men då fixar jag det. Ja. <laughs> på egen hand. Nej, ja. men det jag vill egentligen prata om idag det är barn på sociala medier. Ja. Vad känner du om det här med till exempel innan man ens har fått barnet att lägga upp 20 bilder på sin mage eller man ska följa den här appen om hur stor barnet är lilla ett och sen blir det hallon och jordgubbar och allt vad det blir. Och sen är man inne i vecka 40. Eller, jag vet inte. Ja, men det är ju så 40, länge man går. 40 uh, veckor. Uh, ja, jag tror det. Uh, och, nej men bara, nu är jag inne på vecka 23, dag 4. Man bara, men, är de give shit, faktiskt? Nej. nej, alltså... Det är jättegulligt att deras släktingar ser det på Facebook. Men är det inte kul att få, få, få tala om det i verkligheten istället? Jo, men precis. Det, alltså, det blir ju lite uppvisnings Jag kan ju förstå att liksom, om man har varit på sitt första ultrajud, att man kanske vill lägga upp en sån bild eller något sånt här. För liksom, det är ju en väldigt stor grej. Absolut. Och då vet man liksom, nu är det Självklart. på riktigt här. Och så kan det vara ett kul sätt att liksom utannonsera det för ens vänner och bekanta. Liksom lägger upp en rolig bild på Facebook. Men skulle du tolka det som att jag är svart, sjuk eller avan på sånt här? För att jag, jag känner själv bara så här att jag är inte svartsjuk eller någonting. Det är jättekul för dem och jag brukar ja. likea liksom men första grejen men jag orkar inte sitta och lika allting. Nej, nej, men det är ju så här, när, när det blir så här de som liksom verkligen kör vecka för vecka nästan dag för ja. dag. Ja, nu har det vuxit så här mycket så här mycket så här Men mycket. idag är jag ont i foten om man bara aha. <laughs> Okej. Okay. Ja, jo, men det, det kan jag tycka också. Jag, jag brukar alltså när jag tittar igenom Facebook till exempel jag jag scrollar ju näst, mm. mest förbi det mesta. Och jag lägger ju inte jättestor vikt vid vad Nej. som dyker upp där. Men, men det är klart, det har, det har ju hänt att man har liksom sett någon... Ja, men nu är det vecka 23, dag 4... vad. Liksom, Sucka lite liksom. Eh, men sen känner jag också att... Kanske ännu mer när, liksom när barnet är fött. Mm. De som lägger upp bilder konstant... Oh, idag äter han själv, man bara. Okay. Ja, ja, jag ska inte vara förhåll för jag har flera bekanta som ligger Men jag har också det. Ja. Och det jag, känner, jag säger inte att det är illa överhuvudtaget. Nej. det är bara det att jag tittar hellre på roliga av och bara, ser en massa barnbilder. Jo, jo men Visst, det, det är en sak är liksom när, när de kommer upp i åldern lite och man kanske ut och leker med dem så här. Liksom, att ja, men, så här, två, tre, fyra liksom, sitter i gungan och sådana här ja. grejer. Det är något helt annat. Men 40 bilder på en, mm. ett spädbarn. Äh, det kan jag tycka blir lite mycket. Är... Bara, men nu har jag sett alla vinklar, det är bra. Ja, precis. Nej, men här är foten också. Ja, precis. Nej, men några enstaka bilder det tycker jag är absolut okej, okay, men det finns ju verkligen de som bara pumpar ut bilder. Men jag känner bara så att det är bekräftelse att titta på mitt barn, och den är så perfekt. Självklart är ju i alla föräldrars ögon är ju sitt barn perfekt. Ja, ja. ja. Det, är, det, är det är ju så. Men i mina ögon är det ett, ett fullt troll. <laughs> Ja, men det är så. Ja. Har du inte sett den här lilla bilden som säger This is how I see your kids? Ja, just det. <laughs> Precis så jo, det känner jag. Nej, men det, var det, det var faktiskt väldigt uppriskande för ja, nu är det ett par år sedan. En, god, en barndomskompis till mig en av mina bästa vänner när vi växte mm. upp. Han har två barn nu. Och när jag var hälsade på dem och träffade deras första son mm. när han var jätteliten, liksom höll upp och han så, här, ja, men så får jag ta någon bild på honom? så. Här? Ja, men det är klart. så. Men sen sa min kompis, ja men Lägg helst inte upp det på Facebook. Nej. Och jag självklart Respekt. Självklart, inte en, det hade jag inte tänkt liksom. Men att han, liksom, Än är att han, ja, <laughs> att han ändå sa det att äh, men vi, vi lägger inte upp så mycket bilder på honom på Facebook. Nej, eh, och det köper jag och det accepterar jag. Och jag tyckte det var jättebra så. Ja. Självklart, inga ja. problem. Nej. Eh. Jag tycker det är helt rätt. Ja. var en har ju rätt att säga ifrån, och var en har absolut rätt att lägga upp hur mycket bilder de vill. Ja, ja, ja. Men då får de räkna med att jag tar, då vill ge detta. Ja, jag precis. tänker inte like allting. Nej, men sen kan man ju tänka också på att när barnet väl växer upp. Eh, kanske de, de inte tycker det är jättekul att veta att ja, men det finns bilder på dig på Facebook. Fast jag när tror du... inte det. Alltså, ja, okay. det. Det kommer ju på för sig förändras. Ja, men generationer tänker ja. uppåt. Då är det så här konstigt om du inte finns på Facebook eller den, den tidens sociala medier. Ja, Alltså det, Facebook 2 Då blir man typ så här irriterad Varför låg du upp någonting på mig när jag var liten men alltså, Det är ju jag förmodligen inte. där och dit vi är på väg Jag tror det ja. Och det är det som skrämmer mig ja, ja men faktiskt Det har jag inte tänkt på innan För jag har ju alltid sett det som en Det är inte för, för, för, för Nej men för mig så är det så här att bilder på mig när jag var liten Det finns fotoalbum mm. hemma eh, och liksom... Men hur mysigt är inte det det är ju helt underbart. Sätta sig och mysa igenom alla sina bebisbilder. Oh ja, jag har snott en hel del av dem. Så jag har dem i ja. mina album också. Och jag tycker ja. det är fantastiskt. Jag vet att min mamma hon har förstått upp en jättestor bild på mig. Och satt upp på väggen. Jag tycker bara, wow har du massa sådana här stora bilder på mig? Och det hade de liksom. Jag blev ja. så förvånad. Jo men det är lika att komma hem till mamma och pappa i vardagsrummet. Mm. Och sitter liksom på väggen. Det jag och mina två bröder. Ja. Och sen en bild på oss alla tre. Jättefint. Ja. Jättefint. Jag gillar det. I, och nu istället. Liksom, jag, kommer, jag vill inte ha det så att när... När jag tar familjefoton på mina barn, då vill jag inte att de bara ska finnas på Facebook. Nej. De vill jag ha på väggen. Ja. Eller i ett album. Min tanke är att jag vill göra en fotovägg med alla mina närmsta och, och nära skärra och, och allt sånt där. Ja. Det enda jag att jag har det är på min mormor och min morfar och stå på den där fina bilden. Där. Ja, men det är jättefint. Där bröllopsbilder som tycker jag är jättekul. Ja, visar det fint. Och så bara se. Jag tycker det är så himla kul att se riktiga bilder. Ja. Jag vill inte sitta När jag är gammal. Och scrolla igenom en, ett album på Facebook. Med hashtag no filter. Och det är uppenbart sjufilter filter. Ja. Liksom. Alla måste vara... Alla, alltså det finns ju ingen som inte lägger upp en bild som inte är liksom nu för tiden som de har haft något filter på. Mm. Utan det finns inga vanliga bilder längre. Nej. Nu börjar vi. <laughs> jag vet, vi börjar bli lite aggressiva, känner ja. jag. Och vi börjar spåna iväg. Men jag tror att vi är ganska gemensamt på den punkten att vi... Det är jobbigt med barnbilder. Ja, när det svämmar över så För det känns, alltså det känns så privat på något sätt tycker jag. Ja, alltså, ja, jag känner också det där. Faktiskt. Eh, alltså det, liksom, det är intima bilder kan jag tycka. Framförallt liksom sådana som är direkt efter förlossningen, första bilden på ungen. När, ja. när mamman ligger och är liksom helt slutkörd. Men det är typ sånt som typ om jag skulle få barn. Om min mamma tar en sån bild. Ja. Det är ju sånt där. Så det, det är ju så himla intimt. Alltså det, ja. det är sånt där som de lägger upp. Eller inte lägger upp. Men Nej. det är ju sånt som de har i fotalbum. Ja. Det är sånt man går hem. Alltså, vill man kolla på det då öppnar man boken. Precis. Albumet. Man öppnar inte det digitala albumet. Nej. Jag håller med dig. Ja. Och då, för att göra en lite snygg övergång här då när vi har pratat om barn. Ett barn som vi inte tycker om. Det är ju ungen i filmen The Babadook. Vilket sömlöst leder oss oh, över till nästa ämne. Vilket ja, är skräckfilmer. Äntligen. Vad nöjd jag var med den övergången. Verkligen, det var skitbra. Jobbiga ungar, definitivt. Oh ja, det finns mycket jobbiga ungar i filmer. Mm. Framförallt skräckfilmer. Skräckfilmer som är vårt nästa ämne som sagt. Mm. Där vi båda... Alltså jag trodde den här podden skulle hamna om oss och våra olikheter. Vi är så lika. Att, ja, helt plötsligt så är vi himla lika. Så att nu är det bara så här, okej. Okay. Men det är, sånt, det är ju sånt som vi vill prata om nu. Och så ja. får det bli så helt enkelt. Precis. Men vi gillar ju med båda två. Absolut. Men... Så vi börjar med Babadook. Ja, absolut. Gör det. Och de som inte har sett den, gör det. Och titta på den här större ungen. Han är fruktansvärd. Ja, det, det är en väldigt irriterande unge i den här australiensiska skäckfilmen- som kom förra året. Ja. Ehm, och om man ska dra väldigt, väldigt kort vad det handlar om, det handlar om en enke mamma och hennes son. Ja, de har förlorat pappan. Och ehm, jag tror att hon klandrar barnet var. Ja, hon, hon mår inte riktigt bra, Nej, minst sagt. Och hon hon hittar en gammal barnbok. Mm som heter Mr. Babadook yeah. som hon läser för sin son och eh, den är väldigt disturbing den här boken eh, och efter det så börjar hon och eh, framförallt sonen börjar ju se den här Mr. Babadook mm. eh, lite överallt och blir ännu mer jag vill inte säga att han blir mer irriterande han, blir, han mår ju inte bra heller Nej. och så eskalerar det här och allting är ju kopplat till mammans psykiska situation egentligen ja. skulle man kunna säga, för hon mår ju verkligen inte bra och alltså, jag har sett, jag har läst jättemånga om jättemånga som har sett den här filmen och du bara ah, men vadå, det är ju inte otäckt och det är liksom ingen läskig och han mördar ju liksom ingen mm, eller så. men det är ju inte det det handlar om Nej, alltså det, det, jag, det jag gillar i filmen är att det är en spänning hela tiden alltså, ja, det, man, man, man sitter man följer, på helspänn ja, Man följer filmen hela vägen till till slutet ska vi inte avslöja Nej. allt för mycket, men det är fruktansvärt konstigt. Slutet. Ja, och alltså, det hela, det hela sammanfattas ju liksom på något sätt i, ja, som sagt, utan att spoila allt för mycket, men det handlar ju väldigt mycket om mammans psyke. Ja. Det är ju liksom väldigt mycket där allting kommer ifrån, och det där allting kommer Kommer tillbaka det var så att hon kopplar Babadook med pappan? Ja, alltså, jag, jag tror att... Nu går vi in på lite spoilerområde om ni inte vill få filmen spoilad så kan ni hoppa över de nästa minuterna. Ja. Men jag, jag tar det som att Babadooken, det är liksom hennes, hennes manifestering av sin egen skyldighetskänsla ja. för vad som hände med hennes man. Ja. Och det är liksom sättet hon, hon hanterade, hon klandrar sig själv hon klandrar sin son ja. och då blir Babadooken starkare. Och sen i slutet... Ja, nu kommer en ren spoiler för slutet. Vi kör på. Ja. Då visar det sig att hon har Babadooken inlåst i källaren och matar den med maskar. Ja. Det är väldigt märkligt. Om, och, och barnet alltså, är ju helt fixerad vid Babadook så. Ja, precis. Även om hon är en Ja. Så är han verkligen så här, jag vill också träffa honom. Ja, jag och, det, och liksom, jag tolkar det som att på något sätt i slutändan så alltså accepterar hon vad som hände med hennes man. Mm. Men även om hon accepterar och liksom känslan försvinner en del så finns den liksom kvar där hela tiden. Och ja. Så att hon måste hantera den lite grann hela tiden. Och det ja. symboliserar ju då att Babadooken finns inlåst i källaren. Ja. Apropå den här filmen så var jag ju tvungen att sitta här och youtuba ja. den här filmen. Och jag var tvungen att skriva Babadook kid. Ja. Och jag får upp de tre första här. Och står det står Screaming kid from the Babadook. Babadook, storybook scene och The Most Annoying Kid Ever Så jag tänker nästan bara trycka på den Ja men gör det Och kolla vad som händer här Jag tror att det är han bara skrika. Ja actually. The truth Det som är fruktansvärt tråkigt i filmen är att de pratar brittiska. Jag fast det är australiensisk faktiskt. Ja, det är. Men, men det låter ju lite Jag gillar som... ju amerikanska filmer. Alltså alltså den här ungen är ju så Ja, han är fruktansvärd. Så, om ni inte vill se hela filmen kan ni i alla fall youtuba den här ungen för att ni kommer hata honom. <laughs> inte alls taget i sitt sammanhang om man gör det, men absolut. YouTube. Får jag så en sån ungen då kommer jag bara lämna bort honom. Nej fy du kommer, det kommer ju vara den bästa ungen i världen i dina ögon. Nej. Men okej, okay, du gillar amerikanska skräckfilmer. Ja. Du. Om du ska nämna några andra som du gillar och varför. Jag älskar Sinister. Mm och insidious. Ja. Yeah. Är det Sinister 2 som håller på att komma ut nu eller? Ja, den kommer väl snart tror jag. Sinister är ju sjukt bra. Handlar om författare som eh, flyttar för att han eh, har gjort en kriminalbok om om riktiga mord. Precis, och det är väl inte så uppskattat ja. eller han hade en smash hit liksom. Ja. Eh, och sen och flyttar han eh, till ett nytt murder house precis skriva nya boken. Det handlar ju egentligen om att de flyttar in i, i hus där de har begått smord. Ja. Och i just det här sista huset de flyttar in i eh, händer det extrema mycket eh, extrema. Extrema mycket saker. <laughs> ja, det händer i alla fall en hel, sjuk en hel del sjuka grejer. Ja. Eh, jätteintressant film faktiskt. Och eh, även slutet var faktiskt schysst. Jag tycker det är rätt bra. Ja, det vill det jag, det vill jag vill väl få. Minnas. Är ja, av de få skräckfilmer så faktiskt det sett bra slut? Ja, jag har sett den också. Och jag tyckte väl den var helt okej. Okay. Mm. Jag tyckte inte om den riktigt lika mycket som du. Nej. Men det, jag vet inte varför, men av någon anledning så brukar jag ha lite svårt för den här nyare vågen av skräckfilmer som har kommit de senaste mm. åren. De är klart underhållande, men jag brukar ha en tendens att dra dras mot de lite äldre. Som... Hur långt tillbaka tänker du? Ja, alltså, i och för sig två av mina absoluta favoritskräckfilmer är ju från 00-talet. Som är. Det är barnhemmet, den spanska skräckfilmen. The Orphanage. Jo, ja, precis. Och Instängd, The Descent. Där tycker jag ju att slutet är helt sjukt. Det är ju också ett väldigt psykologiskt slut ja. där väldigt öppet för tolkning. Ja. Och jag tolkar det, nu kommer lite spoilers igen, men jag tolkar slutet på The Descent som att Allting som har hänt nere i grottorna, det är egentligen de här kvinnorna som har gjort mot varandra. Så de här gollum finns egentligen inte. utan menar bara... att det är typ demoner som påverkar dem? De inte Nej, utan mer att liksom, deras psyke blir inst så instabilt av att vara instängda i en mörk grotta som ingen har utforskat innan. Så de vet att det finns liksom inget sätt att ta sig ut. Aha, okej. Okay. Så jag tolkar det lite som att de vill liksom bli tokiga där nere- och ser saker som egentligen inte finns. Det och... finns väl en två på den filmen? Ja, och den förstör ju hela slutet på första filmen. Okay. Jag för... tror inte jag har sett tvåan. Nej, för tvåan då slutade med att huvudkaraktären- som är kvar i slutet på första filmen- mm -hmm. hon lyckas rymma, mm. men har tappat minnet. Mm. Ah. Så, givetvis. Mm. Så, för, så för att leta rätt på sina vänner- så går de in i grottan igen och då finns ju de här monsterna kvar där ja. så det tar ju bort hela den här psykologiska aspekten som ja. jag finner så tilltalande med den första filmen så jag tycker inte riktigt den är okej ja. Däremot Barnhemmet den är ju en ren spökfilm Ja faktiskt, jag gillar lite så här övernaturligt Ja, absolut, det gör jag också och jag ser absolut väldigt mycket av vad jag kommit på Du ser mycket? Jag säger absolut mycket Absolut Ja bra där. Nej, nej, men den gillar jag väldigt mycket för att den är eh, alltså den, den är, den, det är också en sån här kuslig stämning hela tiden. Det finns ju de här groteska skrämselscenerna men det mesta är väldigt subtilt i dem ändå. Ja, eh, du det, ja. ja förlåt. Nej, ingen fara. Jag förstår vad du menar. Eh, om vi inte ska ta och prata om själva skräckfilmerna i sig ja, utan skräckfilmerna generellt. Vad är det som gör att det är så himla nice att styrt på en skräckspel? Jo, ja, men det är ju det, alltså jag tror att många människor oavsett om de vet om det eller inte, gillar att bli rädda. Mm. Jag tror man vill ha den här lilla pulshöjningen. Jag älskar adrenalinet. Ja, jag håller helt med för jag det är väldigt intressant för jag spelar mycket tv-spel också. Ah. Och skräckspel har jag otroligt svårt för. Ah, alltså? Jag, jag pallar inte det riktigt. <laughs> för skillnaden mot en skräckfilm är att i ett spel, då är det hela tiden, då vet jag att då är det jag själv som spelare som liksom aktiverar händelserna, mm. om jag bara står still här, då händer ingenting Nej. men jag vet att om jag går runt hörnet här då kan det hända någonting ja, jag vet. När, när, jag, när jag ser en skräckfilm då vet jag att det kommer hända saker oavsett vad jag gör, ja. då kan jag liksom slappna av på ett annat sätt, så det, det är inte ofta jag är riktigt rädd när jag ser en skräckfilm men jag sitter ändå på helspän och liksom tycker det är underhållande. Ja. Men jag skriker. Jag skriker som en faro. Ja, alltså jag, jag, jag rycker mest till. Däremot när jag spelar skräckspel, då skriker jag rakt ut. För då är jag livrädd. Det, det är liksom på gränsen till att jag stänger av och så sätter jag mig. Jag vill aldrig spela mer igen. Nej, men skräckfilmer tycker jag är kul just därför att... Oavsett vad som vad jag gör så kommer jag få den här eller den här kicken liksom, och det kan komma flera gånger mm. trots att jag har sett om filmerna. Jag vet inte hur många gånger du har suttit och ryckt när du säger sitter och till", jag sitter och rycker och du, till. Du verkligen lever in i det. Som att... ja, men jag, ja men jag vet ju precis hur det känns. Uh -huh. Och det blir, liksom, det blir nästan som lite tics här. <laughs> när jag, och sen gillar jag det här när det är den typen av skräckfilmer som låter hjärnan jobba lite också. Så att det inte bara är liksom... Jag tycker det är jättekul att se liksom de här gamla fredag den filmerna. Tycker jag är jättekul, Nej. bara liksom stab, stab, stab. Aj långt. Du gillar inte dem? Nej, jag gillar inte. Dem. De är skitdåliga, de flesta, men jag tycker det är jätte. Alltså, då, då tittar man mer för att det är roligt. Ja. För man tittar på alla klöcher som finns. Ungdomar som kampar i skogen med en sjö. Ja. och så vidare. Det är därför jag tycker, där är jag är väldigt förtjust i de första två screamfilmerna också. För de lyckas på något sätt vara en parodi på skräckfilm samtidigt som det är en skräckfilm också <laughs> för det är liksom alla tänkbara klischéer man kan tänka sig från skräckfilmer, mm. de finns med i Scream 1 och 2 ja, ja ja det är liksom mördaren som ringer och terroriserar offret, det är alltid liksom snygga, bim Brudor, ja, snygga brudar ja. som är ensamma hemma om mm. och, och man, och man har liksom sett de här gamla liksom Friday the 13th, mm. Halloween och de här och så, och så tittar man på screamfilmerna och går in med inställningen att det är en komedi- att det är en parodi mm. på skräckfilmer. Då blir den- otroligt mycket bättre än att man ser det- som en slash slasherulle. Okay. Så det kan jag rekommendera alla. att Testa att se om Scream- om ni, om ni har sett den redan- och tänker att det är liksom en parodi på skräckfilmer. Liksom en, en de driver med hela genren- mm. och liksom alla stereotyper som finns. Mm. För det, den prickar in liksom allting- hela, hela tiden- jag får nog ta och se Scream. Då. Alltså jag har väl sett dem, det tror jag har. Men jag har inte fastnat så jättemycket. Nej, nej men, och de, de lyckas också ha liksom de här skrämseltillfällena när man hoppar till. Nu är mm. du igen. Ja, du det det. <laughs> Nej men De har ju de senare också. Men liksom, och så, de är så självmedvetna också. De refererar liksom. Alltså, de är nästan uppbyggda, de liksom refererar till sig själva mm. som skräckfilmer ah. för i Scream 2 då är det några filmnördar som är med Ja, ah, men nu är mördaren tillbaka, han är tillbaka för en uppföljare då kan man, då, det är en av karaktärerna som säger det finns alltid fler offer, det är alltid mycket blodigare och liksom mer utstuderade mod eh, och det är en ny twist i slutet och det är, det är precis så som filmen är det är fler mord, det är våldsammare och liksom mer utstuderat och det är en större twist på slutet. Men då måste jag nästan säga att jag tycker att I Know What You Did Last Summer är betydligt mycket bättre på det där. Ja, men det, är York, det är ju faktiskt skrivet av samma kille som det det, skrev ja. screenfilmerna. För att I Still Know What You Did Last Summer är ju bra. Alltså man bara what? Vad fan händer nu? Liksom, ja. Bara är han tillbaka, men han är ju död. Ja, men precis. Det, den är det den, ju den är också så här ganska självmedveten. Ja. Precis som Scream-filmerna. Ja. Fast den, de tar det inte riktigt lika långt. Nej. Så personligen tycker jag att den hamnar i någon så här limbo-stadie där det försöker vara parodi på samma sätt som Scream men det går liksom inte riktigt lika långt. Nej, ja, jag gillar dem. Ja, jag gillar dem också. Men jag föredrar Scream om jag måste välja. Ja. Men... När man pratar om det här då med när de driver lite med sjänger och sådär. Skräckkomedier. Vad tycker ja, du om det? Ja, alltså en del är ju bra. Scary movie till exempel. Scary movie är bra. Jag, Om bra. Jag vet inte om Fast man ska... inte. Jag, det är nog Nej. de enda, tror jag. Ja, men nu vet jag inte om det egentligen är en skräckkomedi. du är ju min zombie-komedi. Zombie men jag är ju väldigt svag för Shaun of the dead har sett Nej den. inte Shaun of Dead. Alltså, jag är en sån jäkla Zombiefantast alltså. Jag älskar zombiefilmer. Hur kan du inte gilla Shaun of the Dead då? För att är, jag har sett den och jag tycker den är extremt Tuntig ja, det, Extremt tuntig. Det är också en här. Nej för jag gillar inte Det ska inte blandas ihop en komedi Det är ju en rom som kom. Romantisk zombikomedi Istället alltså, för en rom-com Jag hoppas verkligen inte att de har skrivit ut det Har de det? Jag tror inte de har gjort det. Utan jag det var, tror att. Det var jag, ditt, eller hur? Det nej, nej, nej det, det, det jag, det, det jag skulle önska att jag kunde ta med mig annan på kom Men eh, jag tror det är någon annan som har eh, tagit den först. Ja. Den är ju också en så här extremt självmedveten film. Jag gillar ju den för jag gillar ju brittisk humor väldigt mycket. Skittråkigt. Skittråkigt, jag hatar det. Då måste jag flika in och fråga bara helt off topic. Monty Python. Vad? Vadå va? Hur kan du inte veta vad Monty Python är? Vad är det? det är typ tidernas kändaste humorserie, film. Men vad handlar Life om? of Brian? Har du talat om John Cleese? Komikern, päng i bygget? Ja, men det där är ju stenholla. Jag det är gammalt, det är från sen 60-tal. Nej, nej. Okej, okay, ja, jag säger här i podden nu. Inom kort så kommer jag tvinga Hanna att se minst ett avsnitt av Monty Pythons Flying Circus. Jag vill inte. Alternativt en av deras filmer. Och så ska vi diskutera det i ett framtida avsnitt. Det här lova låter skittråkigt. Nu måste mig. du lova att du gör det. Varför då? För då får du tvinga mig att göra något någon annan gång. Oh, ja det ska fan vi gör. Ja, Men då, då tar vi hand på det nu. Måste jag? Ja det måste du. Men, vi, men inte, inte först jag har något bra att sätta emot. Nej absolut. Men du, du måste lova. Ta i hand nu. Men jag vill inte lova för sig att jag kan komma med något bättre. Nej, men du får komma med något bättre. Ja, fine. ja Nu tar vi i hand det här, det ser ni inte. Men Nej, det och då har det inte hänt? Vi och... är inga vittnen. Nej, okej. Okay. Eh, det var off topic där, men jag var tvungen att fråga. Men skräckfilmer då i alla fall. Känner vi oss nöjda där? Jag känner mig nog ganska nöjd. Jag har nog sagt det jag ville säga. Alltså... Det går ju att diskutera till korna kommer hem. liksom. <skratt> Absolut. Men eh, vi kan ju återkoppla i ett eh, framtida avsnitt. Fortsätta den här diskussionen. Ja, oh, jo, det kan vi göra. När vi, <laughs> vi inte har något bättre för oss. När vi inte har något bättre för oss. Jag vill bara konstatera att Walking Dead... Har du sett den serien? Jag har sett först... Nu ska vi se, var det säsong 5 som gick färdigt nu? Eller säsong 4? Fem. fem. Då har jag sett fram till början på säsong 4. Visst är det bra? Jag tycker det är bra. Men jag tycker det blir lite för mycket samma sak hela tiden. Nej. Det, det, går så, det går inte. Det går åt helvete så himla mycket. Det finns liksom ingen solsken i det. Det är bara... Men vad, vad är för mening om solsken nej, nej, men, i, nej men det är klart Men för att man ska få liksom Något perspektiv på det hela Du vill ha hopp i serien? Nej men jag vill inte att det ska vara För att man ska få liksom någon kontrast så kan inte allt gå åt helvete Hela tiden för då tröttnar man till slut Utan man måste, det måste Om det händer något bra för om ett tag Och sen går det åt helvete igen Då blir det liksom lite dynamik i det Jag funderar på om nu inte håller på Att göra den sista säsongen det kommer ju en spin-off-serie som har premiär nu i sommar. Vad är det? Alltså en serie som utspelas i samma universum. Just det, där. Just jag tror, det, det, det, jag tror den ska heta vi... Fear the Walking Dead. tror jag den ska heta. Och den ska vara i Washington, va? Nej, Los Angeles, tror jag. Just det, ja. På, på, på andra västkusten. kusten. Ja, ja. så just den tror jag har premiär nu i sommar. Den måste jag se. Den kommer vi förmodligen diskutera då. För då kan jag titta också. Vad skönt. Du ja. har någonting gemensamt. Ja. ja men Walking Dead absolut, är bra. Ehm... Kommer inte på vad ska jag skulle säga Nej. Scream ska bli tv-serie också Varför då? För att MTV vill tjäna pengar Nej mm -hmm. ja, men då tar vi väl och skjuta vidare till nästa <hör> Vad är det då? Ja vad har du på din lilla lista? <hör> jag berörd när <honom. hör> du så Ja! Nu ska vi prata lite om Hanna kärleksliv Nej vi ska inte Nej. prata om ett kärleksliv Vi ska Nej, prata men... om någonting som faktiskt hände mig igår Ja <hör> Berätta. Alltså, grejen, det, det, det är bara själva grejen som är kul. Samma som händer efteråt, det är inte relevant överhuvudtaget. Nej, egentligen. det är ingenting som folk har att göra med. Nej, alltså, för det kan, händer ingenting efteråt. Eller. <laughs> eh, jo, jag ska berätta om eh, ett samtal jag fick igår på jobbet. Vi ska ju kan undvika att nämna namn. Ja, absolut. Ja. Eh, därför tänkte jag inte nämna namn. Eh, jo, jag fick in ett samtal. Det var en kille som behövde hjälp med att eh, spära sin telefon eh, samt att jag skulle skicka ett kvitto. Det första samtalet jag fick eh, var att han ville att jag skulle skicka kvittot. Då. Och eh, jag gjorde det, skickade det från eh, mejl. Och... Jag hade väl en liten sege eftermiddag så att jag var väl lite så här, halvflummig, eh, kanske inte super... Så här motiverad för att datorn hängde sig Och blev så här. man, man bara så här slöprata lite grann ja. men hur som helst var den här killen Väldigt trevlig Och han supportade mig ganska mycket där Och bara, men det är lugnt och jobbigt Att jag är en jobbig kund, jag bara, du är inte en jobbig kund liksom. mm. eh, Det var inte mer med det Jag skickade kvittot Och vi skulle stöldsbära hans eh, Telefon Det gick inte för att han inte Polisamält så att vi lägger på och liksom, tack för hjälpen och har det gott, hej. Jag gick ut och hade en rast och pratade lite med en kollega och bara, bara nämner det här lite kort. Men hade en skittrevlig kund liksom. Ja. Jag var inte med med det, fortsatte jobbet och sista samtalet jag fick för dagen var den här killen igen. Mm. Och han hade anmält den och vi kunde ställa ställspärra hans telefon. Och han ville ha en bekräftelse på detta Och jag skickade det från min andra jobbmail Där ditt namn finns med Ja, det gjorde den inte på min andra jobbmail För där är det ett annat namn Ja Men jag tänkte inte så mycket på att jag Utan det var bara så här kul att Ja men det var skönt att jag fick hjälpa dig igen liksom Kände jag bara <laughs> När jag ville på Jag vet inte vad jag Ska gå in på Vad jag gjorde efteråt Nej, du kan väl bara berätta att du var lite nyfiken på den jo, här personen alltså Ja, för jag tyckte att vi hade ett bra samtal. och tyckte att han var himla trevlig. Ja. Och som alltid, när man pratar med någon trevlig så låter man snygg, eller hur? Har Oj, inte du tänkt på att säga, vad med gud? Han låter, ju, han låter skitsnygg. Ja, men det har du rätt. Ja, och ofta när man säger så här att han låter snygg, då är han inte snygg. Förmodligen inte. Så att jag tänkte att jag skulle stalka honom. Alltså, mm. bara för att gå i bara kolla hur han ser ut. Um, ja. Han hade ett väldigt originellt namn Inte nej. Eh, Så att jag hittade tre stycken med samma namn I samma stad och det gick inte vägen Och jag kände bara så här att nej, skitsamma eh, Det blir inget mindre det Jag bara, buv skulle Jag släppte ja, ja. det ganska snabbt ja. eh, Vi började latcha lite där Och tog några fler samtal på ett annat företag Och sen så fick jag helt plötsligt ett mejl eh, Och det var från den här killen då Som skrev Tack så mycket för hjälpen Och på ett osvenskt oh, sätt Så får du en vänförfrågan På Facebook ja. Jag fick alltså en vänförfrågan Från den här killen som jag hade försökt att stalka Som i sin tur då hade Stalkat mig Ja, uppenbarligen. Ja. Och ditt namn är ju ganska lätt att hitta. Ja, om man, just om, om man, man går efter min mejl så är det ju väldigt lätt ja. att hitta mig. Ja, precis. Och sagt det gjort så fick jag en vänförfrågan. Jag blev riktigt generad. Det kan jag intyga. Jag blev så generad. För det första så trodde jag, innan jag såg mejlet så såg jag att jag hade fått en vänförfrågan från det här namnet ja. som vi inte namner. Nej. Voldemort. Men, vad sa du? Voldemort. Ja. ja. Ska vi kalla honom det? Ja, det kan vi göra. Voldemort. <laughs> Voldemort. Eh, och en kollega till mig hade ju hjälpt mig att stolka för han var ju till en grym, grym. Han var supergrym på att stolka. Han ja. hittade hade inte heller. Men jag trodde att han hade lagt till någon av de här tre killarna okay. som vi hade kollat på. Jag bara shit vad skönt håller du på med? Jag var nej, nej, nej vad pinsamt. Uh, och uh, Sen kort efter så fick jag mejlet Och då insåg jag att det var på hand Ja så Voldemort hade ju stalkat dig Och hittat ja. dig själv så, Det var så kul för att vi båda tyckte att det här var ett trevligt samtal <laughs> Och var det var inte så mycket mer samtal Alltså mer än att det var liksom lite skratt Och vi skämtade lite lätt och, ja. Men det är inget ovanligt I våra samtal att man gör Att man konnektar med kunden Nej precis Det var ju att Voldemort tyckte ju att du var extra skärmig då Antagligen, jag gjorde ett Grymt jobb med att spärra telefonen Ja, verkligen Du spärrade skiten ur den här telefonen <laughs> so I nailed it ja. Nej. Men det var rätt kul För att jag fick ju den här varförfrågan Och eh, När man säger att rösten är snygg Det stämde bra, han såg väldigt bra ut Ja, det, det kan jag väl hålla med om Jag blir lite smartgenerad ännu ja. Idag <laughs> Jag tycker bara det är jättekul. Jag tycker också att det var kul. Och det är bara själva grejen att det här hände. Vi, vi, vi stolkade varandra. Du och Voldemort dubbelstålkade varandra. Han, han lyckades. Ja. Voldemort is coming for you. Och vad som händer efter, det, det är egentligen inte värt att nämna. För att det, jag tror inte att det kommer att hända någonting Nej. heller. Och det är ju ingen som annars. Nej. Annat. Jag tyckte bara jag... att hela grejen var rolig att berätta. Det väcker ju om inte annat liksom diskussioner med vad man faktiskt kan göra nu när alla är uppkopplade hela tiden och sociala medier. Eller hur? Det är också en återkoppling till vårt första ämne så att det ja. är så otroligt lätt att se och hitta människor. Alltså privatliv finns ju i princip inte längre. Nej, det gör ju inte det. Nej. Så ja, det är ju ett intressant samtalsämne för en annan gång. Absolut. Kan jag tycka. Det skulle vi kunna gå vidare med en annan gång. Ja. Men för att bara liksom wrap up, alltså det var ändå en en rolig grej som jag kände att det, det var bara så sjukt att man kände att man kunde koppla tillsammans Som alltså man kände någonting ja, ja, ja. Ja, alltså det... det var inte, inte jag vill inte låta allt för ovan molnen, för det är jag verkligen <här> nej inte. nej nej men det är, ändå, det är ändå en ganska udda situation ja. måste man ju säga och det är ju... Det är en, det, det är en väldigt konstig ja. situation det var ju en väldigt rolig grej liksom. Och jag kände direkt att det var gud, ska man? För men det är ju ändå en kund liksom. ja, men precis. Eh, Och eh, man känner väl att man inte vill koppla privatliv Och, och allt sånt där med det arbetet Men precis men det, det, var, det var en kul grej bara ja. ja, en liten anekdot En anekdot, och den ska jag berätta många ja. gånger Nej, ska... Berätta för barnbarnen Hanna och Voldemort <laughs> Ja, men då när vi har pratat om det här med... Vi nämnde ju det här med privatlivet att det egentligen inte finns längre. Nej. Då kan man ju sömlöst glida över på... Om ett träd faller i skogen och ingen hör, finns ljudet då? Det har vi, ingen koppling överhuvudtaget. Du försökte verkligen... Ja, jag, jag gjorde så, så gott jag ja. kunde där. Det. det är svårt. David vill vi i alla fall prata om filosofiska frågor. Ja, och jag har ju hittat lite exempel här. För den som jag nämnde här då, om ett träd faller i skogen och ingen hör... Görs det något ljud då? Det ja, är klart det gör. Ja, det, det är ju den enkla förklaringen. Men sen om man liksom tänker till lite och då funderar man. Men på... om det är ingen som hör. Nej, vad, Om det inte finns någon där som kan höra det, hur kan ljudet då uppfattas? Men det är ingen som uppfattar det, men det är ju helt logiskt. Ja, logiskt sett ja. Men jag försöker ju tänka lite djupare här nu. Jag har några exempel här. Mm -hmm. Men kör dem till då, för att det där med trädet är ju otroligt logiskt. Ja, okej. Okay. Men hur vet du att den färg som du ser som grön är samma som jag ser som grön? <går> det har vi ingen aning om Nej, det kan man inte veta Nej. Även så förutsätter jag ju att Det jag ser när jag tittar ut på gräsmattan Det är samma färg som du ser mm. Men majoriteten ser ju grönt eller hur? Fast vi vet du det alltså jag, jag, jag, jag, jag, Titta, titta alltså Du jag, jag, jag, men, sätter i huvudet Jag, men, jag, jag men vi vi, jag kan ju, vi kan ju titta på den här väggen båda två Och se att den Ja. Men vad ser du vit som? Blå <går> Nej, Precis vi kan ju inte veta att även om vi båda säger att ja, men det här är en ljus en ljus färg, det är egentligen ingen färg. Nej, det är vit. Ja, men hur vet jag att det jag uppfattar som vit det är det du uppfattar som vit? Den här saften vi dricker nu, den är röd. Vi dricker saft. Och vi dricker saft det är jättetrevligt <laughs> Men hur vet jag att den här röda färgen är vad du ser? Fast den är inte riktigt röd, den är lite råsaktig. Ja, men råsaktig. Men det kanske, alltså det jag ser som röd. Kanske du egentligen uppfattas som blått. Ja, det vet du ju inte. har ju blå skjorta på dig nu. Ja, det tycker jag också. Men, <laughs> men vi kan ju inte veta att vi ser samma färg. Nej, men gud vad jobbigt. Jag vill inte tänka på sånt här. Jag blir helt dum i huvudet av sånt här. På riktigt. Vi jag börjar ju tvivla på existensen nu. Ja, men vi kan, vi kan gå vidare här. Ja, gör det. Jag kommer ju spränga snart. Om din kropp förändras, är du fortfarande du- eller är det någon annan då? Ja, och hur, hur, hur kan vi vara medvetna? Vad? Alltså, hur kan vi vara medvetande? Alltså, vi kanske sover, vi kanske drömmer nu. Eller ja, eller? Det, har, det har vi en här också. Är, är jag i en datorsimulering? Du menar att någon spelar Sims måste? <laughs> ja, men varför inte? Matrix, hur vet vi det? Och du tänker liksom in Inception här känner jag. Ja, men lite så. Åh oh, fy. Här, här har vi, vi har två bra kvar här. Så ryssarna kommer inte att döda oss? Nej, förmodligen inte. Är medvetandet, ditt medvetande, är det ett fysiskt eller psykiskt fenomen? Mitt medvetande? Ja, alltså ditt, ditt eget medvetande. Är det någonting som är fysiskt eller är det psykiskt? Psykiskt, eller? eller eller är det någonting som är kopplat liksom till din kropp som gör att du har medvetandet eller är det bara i ditt huvud? Så, är det tack vare ditt huvud som du har medvetandet? Men du är väl typ för eller? <laughs> ja, om man ska se krast på det så, ja. Men, gud, det låter du får mig framstå som en Nej död. nej nej nej, det är inte alls det är inte. För det du men här men det låter så övertygad. Ja, förlåt. jag säger så här. Ja, men, du, du... Ja, men jag kanske har funderat lite mer på det här. Det är det är bara det jag vill absolut inte få det att framstå som dumt för någon. Nej, sätt. men jag tror inte Men du, du, du, du säger det så att du låter så himla smart när det är. Och jag bara säger det: Det är logiskt. Ja men jag har ingen aning heller. Jag bara låter smart. Jag bara läser jag som men det står Det är inte där. så jag menar. Men om vi, säger då, om vi för närvarande inte kan se något, finns det då? Om jag blundar så är det svart. Men, finns allting runt omkring dig då? Eller om vi sitter här. Om vi nu så finns inte den här väggen. Den fanns där ja. och så jag Åh oh shit, det är där Ja, den, den är inte den bästa Men den här då Om tiden stannade och sen började igen Skulle vi märka det Antagligen inte Nej <laughs> Tänk, alltså Från att jag börjar den här meningen Till att jag avslutar den Kanske någon har pausat <laughs> tiden i flera dagar Men det kommer vi aldrig veta Men gud, kanske vi blir jättegamla ja för då, då går ju inte tiden Tiden står ju stilla då, så det händer ju ingenting Det är bara att vi är orörliga Alltså tid, tiden och allting fryses. Vi fortsätter ju inte Utan vi fryser ju också i så fall Så att hela världen Och hela tiden frys, fryser Och sen börjar den igen Alltså man blir ju knäppa Och säga sådana här saker Man, man kan fundera mm. på det här Hur länge som helst Kan något komma ur ingenting Nej Hur skapades universum då det var så god. Okej, du är, du är troende vänner. Nej, jag verkligen inte. Ser vi tingen som de är? Och hur vet du att en linje är rak? Eller är det bara du som uppfattar den som rak? <laughs> alltså, <vad> fan! <laughs> Nej! Jag tror det var min första sordom. Ja, alltså, du var nog. Jag har fler än dig i den här avsnittet Skönt. Ja. Nej, men, nej, men jag, tycker det, jag tycker det är kul med sådana här frågor. För man, man börjar tänka till lite. Alltså bara man hör det, även om man säger det är klart att ett träd hörs om det faller i skogen. Men om ingen mm. uppfattar det då? Ja, precis. Det finns. Det bara är så. Jo, Sluta, jo. det är så. <här> Säg att det inte är så. Nej, det var något annat. Det var det någon film? Ja, det är någon film. Det är, nej, det är Lejonkungen. Va? Ja. Igen? Ja. Såg du på den här filmen nyligen? Nej, men jag kan den typ utantill. Du refererade alltid inte ja. ja, okay. nej, men Jag tyckte bara, bara var kul att köra några sådana här frågor. För man börjar fundera mm. lite. För jag plötsligt blev helt dum i huvudet. Så jag kommer aldrig mer kunna bli med själv igen. Aldrig. Jag tycker vi gör det till veck veckans filosofiska fråga. Ja, eller hur? Spräng min hjärna lite mer. Någon gång runt avsnitt 8-9 så kommer ni höra att men tänk om man skulle hålla på att ställa sådana här frågor när man gick i skolan. Då skulle man bara säga, men du är skitsam om jag kan räkna eller inte. Ja, just Matte är ju skitsamma överhuvudtaget. Det räkna. Ja, precis. Oh, gud. Ja, nej men nu, nu har vi blivit jättedjupa här ett tag. Ja. Oh. Då avslutar vi med något extremt lättsamt istället. Vi ska gå över på äh, fanfavoriten. Mary Koo. Ja, min vill, penna funkar inte. Jag har en penna om du vill ha. Du ska inte rita. Nej, förlåt, förlåt. Vill du, vill du börja eller ska jag börja? Jag började förra gången va? Ja, men då kan jag börja den här gången. Det var trevligt. Ja. Då har jag tre spännande alternativ till dig som alla på något sätt är ganska aktuella. Oj, okej. Okay. Jag har Montsellmelöv. Mm -hmm. Jag har conchita Wurst. Och jag har Lordi. Jaha. Ja. Men så spelar ingen roll för mig, känner jag. För jag är nog ganska säker här. Ja, okej. Okay. Lorde. jag dödar honom. Varför skulle du döda Lord för? Jag känner ingen koppling till honom. Nej, okej. Okay. Jag känner ingen koppling till någon av dem. Men... En, en oskyldig finsk man. Men det är väl bara... de alla alla är väl oskyldiga? Att de är inte finska män. <laughs> <Så>. <laughs> Eller hur vet du att alla inte är finska egentligen? Nej, jag ska jag bara... Äh, Okej, okay, men du, dö, du dödar Lordi. Ja, jag gifte mig med Mons. Ja. För att jag inte vill vara gift med en transa. Så du ligger med transan? Men det kan ju vara spännande. <laughs> alltså. Ja, varför inte? Ja, det Ja, jag. För jag tycker... Nej. Ja, nej, du ligger med skägga damen, om man ska vara så. Ja, men det är väl, det är väl en check. på den. Nej, jag, jag, jag tror hon är österrikare. <laughs> inte check. Alltså. Jag måste ju få in ett dåligt skämt i varje avsnitt. Ominst minst sagt. Oh, ja. Så det var det dåliga. Så du döda Lordi, du ligger med Conchita och hennes vurst Och du gifter dig med Mums, mums Selma Ja, men det var väl ganska självklart. Ja, men jag börjar med en snäll här. Ja, men det var jättesnällt av dig. Ja. Men hade, alltså, hade inte du dödat Lordi? Jag vet faktiskt inte. Alla alltså, i Ja, men hade man dödat Conchita Wurst då får man ju... Hela Österriket. <laughs> ja, jag tänkte ju säga hela HBTQ-samhället HBTQ över hela världen ja. får man ju mot sig då. Men Ryssland verkar ju vara starkare. En HBTQ, möjligtvis. Ja, jag vill ju tro på dem alltså. På ryssarna? Nej. jag gillar, ja. Alltså jag börjar bli väldigt anti-Ryssland för det känns som att de håller på att attackera Gotland när som helst. Alltså. Mycket möjligt. Skitsamma. Ja. Putin har vi till nästa avsnitt. Ja, oh, Putin åh oh, fy den mannen. Bladde. Fuck my kill Fack Fuck jag. my kill. Jag precis hade det där du började med. Och jag har skandat in inte jag sa det. Ja, det var väl bra. Jag har min första Ja. Det är Schräck. Okej. Okay. Jag har snobben. Mm. Och Pippi Longströms pappa. Efra, Longström. Efraim längst. Efraim längst. Beppe Volgers alltså. Okej. Okay. Spännande. Ja. Här. Huh. Vad skräll att du måste sitta så där också. Ja, jag ska tänka snabbare den här gången. Jag, jag dödar Shrek. Va? Ja, jag Han tror... är ju jättesnabb. Ja, fast han är ganska äcklig också. Ja, är han. han gör så här öronvaxljus och grejer. Jag, jag gillar inte sånt här äckel. Ja. Ligger med snobben. Uh, lite doggy style. Lite <laughs> <god> doggy style. <laughs> ja. Och Vad heter det här, när man tänder på djur? Tidelag när man ligger med djur. Och det är lagligt i Sverige. Att ligga med djur, ja. Det är inte olagligt. Men här är ju hur efter är vi, Ganska långt i den här mm. frågan. Fan, så, länge, så länge man inte kan, så länge man kan bevisa att djuret inte far illa tror jag det står så är det okej okay, tydligen. Fast alltså, jag spyr lite i min mun just nu. Ibland så kräk jag. Ibland så kräk jag ja. definitivt. Nej, och jag gifter mig med Efraim för han är ju jättemysig. Okej, okay, du vill leva med fickor. Jag jag jag vill ha en han är utrotssalt negerkump. Om snap. Jag vill ha en bear liksom. Skiggi tjock. Och och han har så mysigt skrattat, ja. Lite som du. Lite gubbskrattar han. Nej, fast han har mysigare. Ja. ja då, Be <laughs> Det är ingen fara. Jag gillar Beppe Volgers också. Ja. Om vi ska gå på filmversionen av Pippis pappa. Pippis pappa. Pappas pippi. Pippa pappa. Det får jag göra då. Jag får ju pippa pappa. Pippa pippis pappa. Åh, oh, jag orkar inte. <laughs> vi går vidare. Då har jag, för att återkoppla till någonting som jag har nämnt flera gånger den här, i det här avsnittet. Simba. Vad ska Vuxna Simba säger vi. Vuxna Simba? Ja, för barn Simba det känns bra. Och så har jag hört, jag tror att det är en kompis till mig som har sagt så här, men gud Simba, alltså, han var så snygg. Man bara, men vad fan, det är eller, lejon. Du får välja mellan vuxna Simba <laughs> eller... Tonors Simba som nej. syns i typ två sekunder i, när de sjunger här ja, Nej. Vuxen Simba. Vuxen Simba. Ja och sen när man tände på ett lejonen bara. Nej. Nej men nej jag är inte så. Mm. Så har vi alla din. <laughs> inte det typ Peter Jöback som gör honom? Jo. Uff, jag är honom. Hur kan man inte gilla Peter Jöback? Han är ju så. <laughs> och sist men inte minst Ariel. Alltså lilla sjöjumfrun. Han luktar fisk alltså. Det gör du väl ändå tänkte jag Okej, okay, nej men jag dödar Ariel. Varför det? Nej, men, för jag... men vadå? Alltså hade jag sagt vem som helst så hade du frågat varför. Jag var Jag måste ju döda någon. Jag dödar fiskblickan. Men, men jag kan ju inte göra något med henne i alla fall. Mastaf. Men jag kan inte, jag kan inte hålla andan och hon kan ju definitivt inte vara på land. Men det kanske är den Ariel som har fått ben. Nej, nu är jag det Arie. Det är Ja, Och jag vill inte ha henne. Satt Nej. jag bort med henne. Hej då. Jag hoppade ju på lite Girl on Fish där. Men det fick jag inte då. Alltså, <laughs> <Sådant>. jag <laughs> Jag vill... Jag vill gifta mig med Simba. Okej. Okay. Och ligga med... Med din. Med För Att han kan uppfylla dina önskningar för stunden ja. Jag tar dem under tiden när jag ja. bara rop rop Vi tar lampan och så bara. Nej, knider den. Jag är så besviken att folk inte kunde se den kroppsrörelsen som du gjorde där alldeles nyss. För det var helt det var obetalbart. Ja, <skratt> okej. Okay. Okay. Och, och du är dig med kungen av djungeln då? Eller savannkungen? Ja, men jag tänker lite jungle life. Wow, wow, wow. Ja, den, precis den hade jag gärna också Ja, jag misstänkte det Nu har jag min okay. sista fuck, marry, kill Sen ska vi wrap up yes. eh, Vi har Fabian Bengtsson och vi, ja. och för ni som inte vet Som är Fabian Bengtsson är det ju jättekonstigt Men det är i alla fall han som är VD på Siba ja. han, som satt i lådan. han som satt i lådan Han som blev kidnappad för ja, några år sedan Ja, det var jättehemskt Jag ska inte skoja <laughs> Jo, det var kul <laughs> Fabian Bengtsson vi eh, och så har vi Frank the Cheap. Fåret okay, får Frank. Ja. Vi hade geten förra veckan ja. så då tar vi får ett Frank nu. Ja, och det är han i talet två reklamen, det är Fåret Ja. Och sen så har vi Kombikfarsan. <laughs> men du till Norfarsan? Nej. Kombikfarsan, Kombik är ju Ja, men Kombi Kompis, du vet, han som äh, håller på att dansa buggy, Ja, jag. Äh, ja, araben eller Ja, han är kiosken? Ja. Krister! Ja, ja okej. Okay. Men det är ju Ja, det är komvik. Ja, med hunden. Mm. <skratt> ja. Jag vet inte om jag skulle referera till honom som komvickfarsan, dock. Men han ja, men han är... Kiosk, sen. Ja, okej. Okay. Ja, ja, men jag vet vad du menar. Grabben är graven bredvid. <skratt> <skratt> Skitsamma. Det ja, har okay. de inte att ligga och, och gifta dig med och så kan du ju döda någon. Liksom. Ja, ja, om jag vill. <skratt> Då kan ju bara döda någon. Liksom. Uh. Okej, okay, då ser vi så här. Jag dödar Frank. Varför? Eller för sig, Lawrence Fishburn spelade ju honom igen i en av de Det är ganska kort. Nej, jag dödar Frank. För Ford lever ju inte lika länge som människor ändå. Mm -hmm. Så det känns ju taskigt. Okej. Okay. Och så var det. Komvik, och vad var det mer? Fabian Bengtsson. Bengtsson. Eh, jag ligger med. Eh, vad, vad heter han? Komvik. Färbrån komvik -kiosken. Ja, komvik-kiosken. Kioskmångot. Heter... Kiosk <laughs> ja, men han heter ju någonting. Ja, men Fares kan... va? Nej. Fares. Men inte det är pappa? Nej, det är inte han. Han ser bara ut som pappa Fares. Ja, men när vi säger Fares pappa. Ja, Okej, okay, Fares pappa. Eller kioskmångot. <laughs> kioskmångot, Fares pappa. Eller komvik-farsan. Komvik <laughs> Bitsamma, ja, jag ligger med honom. Ja. För exotik. Nej, jag <laughs> okay, vet inte. Det Nej, jag ligger med honom bara för att jag vill gifta mig med Fabian Bengtsson. För han har nog fortfarande lite cash kvar, tänker jag. Gud, okay. som, jag, som jag kan rå få åt mig. Innan vad Tvingas känner släga. du om för Fabian då? Pengar. Okay. Bara pengar. Du tänker inte att det här är jobbiga... Ja, men han verkar ganska mysig med. Och... Han klättrar på taket, typ. Ja, no. just det. Nej, men det, det gör man inte så mycket. Och sen, om Siba behöver stänga ner och vi måste flytta till något mindre så har ni inga problem med trånga utrymme. Nej, <laughs> hur fan vad hemsk det är. <laughs> Nej, jag är gift med Fabian för att jag tycker han verkar ganska mysig. Okej, okay. vad bra. Men då har ju du gjort din sista där. Ja. Vad trevligt. Då har det gått ett helt avsnitt till. Wow! Tiden bara flyger vi, iväg. Vi klarar det. Ja. Jag tror faktiskt att det blev bättre den här gången. Ja, det tror jag. Lite mer strukturerat. Sitt vi, blir så apropå, nu. Oh ja. det blir en fistbamp på den som inte ni ser heller. Nej. Så den har inte hänt, eller? Eller? Händer en fistbamp om ingen annan ser det? Jag är rätt säker på att grannen sålar. Så att vi, vi ser att den gjuts. Ja, okej, okay. den gjuts. Men då är det väl, återstår väl inget annat än att. Avsluta det här och så är vi tillbaka nästa vecka. Eller? Eller jo, nästa vecka ska jag inte glömma grejerna och mm. då ska vi köra en podd igen. Och ja, igen. Och eh, innan vi säger hejdå så får vi inte glömma att eh, ni alla måste gå in och följa Nasi Nasi på Instagram. N A S, -S I N A Z I. Följ ja. henne på Instagram. Tobias Hamlin, alltså jag tycker du borde ändra ditt användarnamn till Tobias Ham. Tobias skinka. Alltså underbart ja, Och eh, om det inte återstår något annat Då får vi väl ha våran catchphrase Som jag tänkte att det ska bli Vi ses nästa vecka Ha det gött, hej, hej.